Косметика сказала, що за маячня. Моя дружина не розмовляє і не користується косметикою, вигукнув я. Вона так сказала. Дурниці, брехня. Я повернувся до флігаля і почав чекати. Я втратив усі відчуття реальності. Ходив до лісу. «До нашого місця, і там голос новив». У кожній паузі на мене зрушувалась нестерпна тиша лісу, який без неї був до мене ворожий. Я втратив голос. Міг лише ось так вийти на зірки, розгрібав їх руками, пробуючи плести, проте вони, мовле, за своїм гострим промінням різали руки. Наступного дня я попрощався з господарями і почав спускатися. «Скільки йшов, не знаю». На одному з віражів на дні озера в глибині вузької ущерлені побачив жовтий капот машини. Тої машини, яку ми так весело фарбували влітку, вже знаючи, наскільки нам добре разом. Не пам'ятаю, яким чином дістався до найближчого міста, якихав у потягах, звідки мене саджували люди у формі. Їхні удари в обличчя і теплі струмені крові сприймав за доказ того, що ще живий. Я втратив голос і можливість розуміти людську мову. Не міг бачити, не міг чути людей. Підбирав бачки і палив, сідаючи перепочити біля смітників. Нарешті сподавав, побачив у вікні червоного потягу, де простояв в тамбурі ніч, обриси столичного вокзалу. Побрів містом. Кілька разів нас силует у схожій шубі. Одного разу навіть вчепився у комір і розвернув жінку обличчям до себе. Вона дала мені ляпаса і утекла. Якийсь чоловік з усієї сили штовхнув мене, і я міцно вдарився головою об скло вітрини. Повільно осідаючи на землю, уздрів у чорному склі якусь потвору в брудній розірваній курці. З магазину вискочила жінка, геть звідси блохастий, якимось дивом дістався в свого будинку і, не знімаючи одягу, ліг на підлозі. Не уявляв, скільки пролежав, але коли підвівся, кістки мої боліли, ніби я встав з могили. Я не знав, що фільм було вже знято і з величезним успіхом продемонстровано у всіх кінотеатрах країни. То був лише початок. Потім мої боси купили мені квартиру і білий костюм для презентації, в якому я і з'їздив до Євик. Сцена 20: Над Інт, день, траса, салон, авто. По трасі їде автомобіль. Довкола довгі соняшникові лани. Дощ Ганна, Алекс. Ганна. Я стала черстіти. Примітка редактора. Вирізати ім'я, виправити на Алекса. Це триває давно. Власне, я знаю. Відтоді. Відколи триває загальна апатія? Хоча я, будучи інтровертом, ніколи не ототожнювала своє особисте життя із зовнішнім, суспільним. Зараз мені здається, що я штучна паляниця за склом в музеї народних виробів. Зверху вона виглядає апетитно, слинка котиться. Але такою паляницею можна вбити, бо вона тверда, мов камінь. Примітка редактора, двері речення. Мені страшно. Все розвалюється і гниє під залакованою поверхнею тієї паляниці, як у фільмі жахів. Примітка редактора. Вирізати до кінця монологу. Алекс. Не знав, що ти така вразлива. Ганна. Я хочу закинути. Купити трейлер і ось так їхати. Світ за очі. Алекс посміхається. А коли закінчиться гроші, тоді пограбувати сільський клуб? Анна посміхається. Не обов'язково. Можна красти картоплю, полювати, рибалити. Ось і буде середньовіччя». Алекс, поглянь зайчиково на своїй нігті. Де тобі підправлятимуть манікюр у недогарках чи козятині? Ганна, смієшся, а я, до речі, кажу правду. Алекс, я теж. Авто проїжджає повз невеличку придорожну кав'ярню. Збавляє швидкість. Ганна читає назву кав'ярні. Чикаго. Господи, це ж треба. І тут Чикаго. Суцільний маразм. Пішли жарти, а то помреш. Доведеться тебе закокувати в кукурудзі. Сцена 90 над ніч стадіон. Глибока темрява, в якій по черзі вмикаються невидимі софіти. Клац, клац, клац. У темряві виникають довгі порожні сидіння на велетенському круглому просторі. Останній софіт висвітлює скулену постать героя. Той затуляє обличчя руками. Камера повільно віддаляється. Щораз далі, далі, далі. Стадіон перетворюється на кратер безлюдної планети, оточеної темрявою. Кінець фільму. Я влізаю у ванну. Вона давно прохолола, але мені байдуже. Я згадую фінал. Почергове клацання величезних невидимих ліхтарів. І раптом мене збентежує шалена думка – а якщо зйомка триває, я озираюся по всіх кутках ванної кімнати. Вона велетенська, мов той стадіон, розкішно обладнана. У підвісну стелю вмонтовано безліч маленьких світильників, купа вимикачів. Я почергово натискаю на кожен. Спочатку гасне нижнє, потім верхнє світло. Клац, клац, клац. Залишається ще три лампочки якраз над ванною, котра з них стежить за мною. Я клацаю останнім вимикачем і занурююсь у темряву, потім у воду. В темряві намацую лезо. Вони не дочекаються. Заплющую очі. Переді мною виникають нечіткі сюжети, кольорові інтеграли, чорні й теракотові плями, як на старій плівці. Мені стає тепло, навіть гаряче в цій холодній воді. Інтеграли і плями виструнчуються, чіткішають, а здалеку, ніби з останнього ряду в кінотеатрі, я бачу кінець фільму. По сходах будинку підіймаються дві жінки. Зупиняються перед дверима, на яких я бачу номер своєї квартири. Одна присягає руку до куцика і нерішуче завмирає. «Дзвони», – каже Огостина, – він чекає на тебе. «Я знаю», – каже Соломія, – «я все знаю». І натискає на дзвінок. Я напружую слух. Я майже вірю, що чую дзвінок. Кінець озвученої книги.